Доблесна армія фюрера стояла вже на Волзі, то чого боятися тут, у глибокім тилу? А він, Ганс Йохім Кастербергер, один з переможців, який сьогодні здобув свій доволі непоганий, більше того, привабливий трофей. То він і належить насамперед йому, а вже потім поділитися з тими придурками Фрідріхом, Людвігом, Куртом, і це ж треба Адольфом, тільки не Гітлером, а Вертедом. Ну, цей прищавий смерчок Чистюля професорська, напевне, відмовиться. І Курт, що зневажає злягання з неріками. Хай. Знаємо ми тих чистюль з їхніми грошовитими батечками. Можна покликати найстаршого серед них, Віллі Траймера. Нехай спробує молоденьку Суничку. Побачимо, що з того вийде. А то тільки хвалиться своїми колишніми перемогами, та ще їх помчає старий Пердун. Ганс Йохімм. Завів Соломійку до кімнати, в якій квартирував. Окрім залізного ліжка з трьома подушками і килимком з лебедями на стіні, тут стояли стіл, тумбочка, невелика шафа для одежі, крісло і дві табуретки. Він Ганс Йохім Катстенбергер, солдат фюрера, сам не захотів більшого комфорту, Хоть господиня, котра смерділа від страху і запропонувала ліпшу кімнату. Німець жестами показав Соломійці, що їй треба роздягтися, а тоді сказав, що вийде і попередив. бігай Пуф! Пуф!» глянувши на дівчину, збагнув, що вона, можливо, і прагне – Більше пуф пуф. І тоді підійшов до стіни і кілька разів грюкнув по ній кулаком. Майже одразу з'явилася грядна жінка років сорока п'яти. Вона глянула на Соломійку і запитливо вперлася поглядом у постояльця. Фрау Гальїна, сказав, обід. «Єєєшн і шпік, und пам'єдор, und знайд, und кофе». «Добре, ждіть». Томпістро, пістро!» Господиня вийшла, а коли зайшла до кухні, де доповав чай з малиною ходющий хлопець років двадцяти, той спитав наш Ганс, яким він знову сам. Якусь лярву знову привів буркнула хазяйка, судячи з одягу, цього разу з села. Цікаво, хлопець відсівнув чаю. До облесня з міщанок прийшли на пейзанок. Колись ти поплатишся за язик генеку, сердито сказала мати, і поставила на гарячу плиту була навчена швидко готувати обід з коворідку, на яку згодом поклала шматочки сала. У кімнаті німець простяг до соломійки руки, і вона зрозуміла, що таки треба роздягатися. Зняла пальтечко, яке, зображуючи галантність, Ганс і Повісив на спинку карісла. Після цього дістав з тумбочки пляшку шнапсу і дві чарки, розлив горілку і підняв чарку. — Віп'ят? — Я не хочу, — сказала Соломійка. — П'є. Німець майже Соломіць втиснув їй чарку в руку і дзенькнув чарку об чарку. Прозід. Соломійка відпила трохи і закашлялася. Ні, вона вже пробувала домашньої, але тут з цим насильником. Тим часом Ганс Йоахім, який залком випив свою порцію, відверто милувався соломійчиним обличчям, стрункою фігурою що ще більше відкрилося, коли вона зняла пальто і постала у світло-сирій ковтині, яку продовжувала довга барвиста спідниця. Ганс Йохім раптом відчув незбагненне. Йому просто хочеться милуватися цією дівчиною, цією слав'янкою, її гордою поставою, навіть гнівним блиском блакитних дивочих очей обличчя обвітряне видно вона багато буває на свіжому повітрі проте є в цьому щось таке що змушує думати ця витряність йому навіть пасує цьому дивовижному обличчю це наче вміло накладений шар тонованої пудри чи світло коричневого крему. О, Ганс Йоахім на цьому добре розумівся. Він був перекорем у косметичному салоні в Дюссельдорфі, і тепер, дивлячись очима професіонала, він не тільки відзначав пропорційну досконалість цього обличчя, хай не арійського, а славянського, Ай, о, майнгот. О, мій Боже, він би не відважився сказати, що воно належить унтерменчеві, тобто не до людині. Двічі, майнгот, він відзначає, клята професія, дивну гармонію цього дівочого обличчя. Вже не страх, а гордий дух, що випромінює воно, а особливо. Особливо дивовижно, вразні очі. Сум у їхній глибині – це сум приреченої людини, але такої, наче вона, наче вона, Ганс Йохім здригнувся, ніби вона людина з Європи і потрапила, як полонянка, до канібалів. Добився цим міркування», – подумав Ганс Йоахим, вона таки моя полонянка, полонянка по праву сильнішого сама напросилася, ніхто не змушував її йти визволяти ту другу слов'янку, дурепу, які ще дурніші батьки дали єврейське ім'я. І тут він здригнувся вдруге. Вона, вона вона, ця слав'яночка, пішла сама замість того, щоб рятувати своє нікчемне дешеве життя. О, він чув, що слав'яни аж ніяк не цінують цей божий дар життя. Він сам бачив, як вони кидалися в атаку на їхні німецькі танки і підтанки, які йшли на них навіть без зброї. Правда, там їх стріляли в спину свої ж, а тут що змусило піти цю Саламею? Прив'язаність до іншої Слав'янки, але ж та не спробувала навіть лишитися з нею. Ганс Йохім Катценбергер налив собі горілки і залпом осушив чарку. Він пригадав, як ця дівчина, унтерменш, повзла до нього на колінах, так і мало бути. Але, але якби не та обставина, що, ризикуючи наразитися на кулю, вона повзла визволяти цю руфину. Сестра? Не схоже. Раптом подумав, а як би вчинила на місці цієї чужеземки його люба... Марлен. І гіркота хлюпнула йому в душу. Марлен за жодних обставин не пішла б визволяти подругу принести себе в жертву чужоземному солдатові. Марлен швидше б охоче в йому віддалася, з гіркотою подумав Ганс Йоахім. Як тепер віддається своїм воякам не тому, що вони солдати фюрера, тому що його думки вчасно перебив прихід хазяйки. Вона несла тарілки з яєшнею на салі і сало, посипане дрібно нарізаною цибулею і перцем. Коли ж вона ставила тарілки на стіл, Соломіка нахилилася до господині і тихо благально сказала «Врятуйте мене, тітонько. Хазяйка Галина глянула здивовано і ледь відсахнулася. З густки такого болю бризнули на неї з цих синіх, мов небо, очей. Вона швидко вийшла і сказала на кухні до сина: Здається, це не лярва. Він, певно, привів її силою. Не лярва? Генник. Непідробно здивувався. А хто ж? Ця дівка просила мене порятувати її. А як я можу порятувати, скажи на милість, якщо вона й не курва, не німецька підстилка? Чим проти цього бугая? Тоді чому прийшла? Захопив на базарі. Там багато було сьогодні таких сільських роззяв, як ця. А може, де інде злапив? — Ой, Боже мій, що за світ? Галина сердито грюкнула тарілкою, взялася накидати квашених помідор і капусти, що син приніс перед тим з погреба. «Красиво — Красиво? — спитав генник. — Не те слово, — відказала мати.